Jól olvassuk el a 26. rész akkor stol a cselekedete 26. részét, mindán meg is mondom a 21. versét 26. rész, első versítől, 17. Agrippa pedig mond a párnak, megengedhetik néked, hogy szólj a magad mentségére. Akkor pár kinyújtván kezét, érőbeszédet tartott. Agrippa király, boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól látoltatom, te előtted fogok védekezni a mai napon. Mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését, Azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen. Az én infuságomtól fogva való életemet, tehát mely kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt be, tudják a zsidók minnyára. Tudják róla meleitől fogva a bizonyságot akarnak tenni, hogy én a mi vallásunknak legszigalúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus. Most is az Istentől, ami Atyáimtól egy ígéret reménységére állag, itt alatt, melyre a mi tizenkét nemzetségünk éjjel és nappal húzgóan szolgálva reméli, hogy eljünk, mely reménységéért válótatom Agrippa király a zsidóktól. Mi csoda, hihetetlen dolognak tetszik néktek, hogy Isten halottakat támaszt fel. Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy a názáreti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Úgyhogy meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közül én sokakat börtönbe vetettem a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárul és minden zsinagógában gyakorolt, gyakorta büntetve őket, károlásra kényszerítettem, és felették düse kötvény kérgettem, mind az idegen városok is. A dologunkban éppen útban lévő Damaszkusz felé a főpapoktól, de felhatalmazásod és engedelemmel, délben láttam az uton, hogy láttam az utam király, hogy a napnak fényességét meghallja a világosság sugárzók. Tulajdonképpen ami le van írva ebben a 26. részben és az előtte előttelő is, tulajdonképpen az írással, ami ott le van írva, el is van mondva a történet. Nagyon hozzátenni nem lehet, én szerintem világosan, érthetően és mindenki által követhetően megérthető. És eszembe jutott akkor az, hogy ilyen egyszerű kis történet, hát, de mégis a Szent Szellem miért akarta, hogy hogy évezetek már 2000 évig, hogy a egyáltalán miért akarta, hogy az leépva legyen, miért akarta, hogy most 2010-ben, te is, meg én is olvassunk Sziasztok az Sziasztok! Hogy Ilyen hosszú idő után is bizonyára nem véletlenül volt Istennek gondja erre, hogy mi ez az a írással szendőségünk. milyenek lesznek az emberek, irgalmatlanok, kagyartalmak, tehát a, tulajdonképpen egy olyan jellemvonás látunk itt a zsidókban, érthetetlen, hogy először akarták rávenni a, a helytartót a, arra, hogy, hogy hát vigyék őt az ő városukba, vagy út közben majd megöljék. Gondolták azt, hogy, hogy majd majd ezt a elnémítják ezt az embert, véget vetnek ennek az üzenetnek, amit ez az ember hirdetett, amit állítólag az a Krisztus adott neki. És nem sikerült a tervük, és látjuk azt, hogy újra, és újra most itt a is, ismét előszedik ugyanezt a kártyát. Hogy... Hát jó lenne, hogyha a, hozzánk, és azzal a tervvel, azzal az elhatározással, hogy megöljük van. És ezért gondolkodtam el, hogy vajon mi ez az elkeseredett ö, gyűlölet, Milyen? hiszen a gyűlöletet azt tudjuk, hogy, hogy honnan ered. De hogy miért ö, engedelmeskedtek ennyire a zsidók. Ezért gondolkodtam el. Jó van gyűlöli, jó van, úgy van. Hát, Istenem, tegye a lógát. Itt van nekünk a zsinagóga, itt vannak a, a, a, a törvények, szépen mennek rendben a dolgok. Hát, mi közünk nekünk Jézushoz? Miért akarták? Hát, tudjuk, hogy, hogy feltettek, nem tudom, hogy ember, hogy bőtenek, és addig nem fognak enni. Tehát, az életüket is szinte nekünk szánták annak a dolognak, hogy hogy ne párt. És az az jutott eszembe, ha már fölírtuk, hogy ne győzöttessél meg a gonosztól, hanem a gonosztól jóval meg. Tudod, eszembe jutott az, hogy az ellenségünk, az ördög, az a valóban iszonyatosan lelkes az a valóban tudja, hogy ő neki beféllegzett, az a valóban tudja, hogy ő neki nincs tovább, az, az annak a, ha meggyőz, vagy most a zsidókat meggyőzte, akkor tényleg elhitték, hogy, hogy ennek, ennek nem lehet itt tovább menni. Tényleg elhitték, hogy hogy ennek véget kell vetni. Aztán itt olvasunk arról a furcsa dologról, hogy pár beszél arról, hogy a későbbi ezt nem olvastam föl, hogy az összökével. Ő gyilkosként, hát nevezze ki nyugodtan gyilkosnak, választott, hogy tényleg föltötte magában, hogy ennek a meggyőződésnek, ami a szívében van, engedni fog és üldözni fogja, elfogja a hívőket, kivégzőket, és mégis arról beszél, hogy valami ösztöke a szívében volt. Én elolvastam azt, hogy mi az az ösztöke, egy nagyon-nagyon hegyes valami ugye, kifaradott eszköz volt, fal vagy fény, nem tudom, de a lényege az egésznek az, hogy az azért használták, arra használták, hogy az állatokat biztassák, hogyha nem akart mennek, hogy mondom, megszólták vele, mondom, nem fájdalmas lehetett. És azon gondoltam, hogy hol kaphattak állapastól ezt az összegét. Hol láthatott ő olyat, hogy esetleg talán nem jól csinálott valamit. És ott, hogy hát ő volt István Bértanú kivérzésén. Ő neki tudnia és látnia kellett azt a békességet, ami az emberből áll. Szembesülnie kellett azzal, hogy van egy másmilyen békesség is. Van egy másmilyen megelégedettség is. Van egy másmilyen nyugalom is, mint amit ő hajszolt, mint amit ő kell. Aztán eszembe jutott nekem az, hogy nem csak pálapostól ment ezen végén. Nem csak pálapostól volt az, akit meggyőzött a gonosz. Hiszen az Úr Jézus egyik helyen, hogy szemükre hány és kerekperec kimondja, hogy ha ismernétek az atyámat, akkor ismernétek engem is. De mivel ti nem ismeretek az atyámat, nem ismertek engem is miért. Azért, mert az ördög atyától hallottak. Titeket egy gonosz erő, egy gonosz hatalom meggyőző. Egy ellenséges erő vezet és egy ellenséges erő hajt. És tulajdonképpen, ha nem enged az ember belül a szívén, akkor menthetetlenül, menthetetlenül elveszít. Én amikor megértettem azt, hogy a, az öngyilkos ember hogyan lehet öngyilkos, amikor megértettem azt, hogy, hogy hogyan juthat olyan sötétségben valaki, hogyan juthat olyan messze, messzire valaki, hogy teljességgel elműtte azt, hogy, hogy nincs megoldás, nincs mertség, akkor értettem meg az ördögnek, a hatalmat és az elejét. Tudod, Isten minden emberre szerintem biztos vagy benne, hogy, hogy terültette, hogy tetszik az élet ösztön, ha úgy tetszik a lelki ha úgy tetszik a jó és a gonosznak a tudásnak, hiszen szakította a fánról. És én tudom, hogy ez az ember nagyon-nagyon messzire elmenni. Amikor én megtértem, elkezdtem olvasni a, a, az evangéliumot. Képzeljtek, hogy nem nagyon családban születtem, ahol minden nap ott volt az asztalon a bűvő. De ahogy a szomszédom nem olvasott belül három gondot, már éthetünk, én is és engem megdöbbentette az, hogy én úgy mondtam nemet a Szentírásra, úgy mondtam nemet Jézusra, úgy mondtam nemet az egész hívőségre, hogy azt se tudtam, hogy mire Nem voltam tisztában, és én nekem nagyon fájt akkor az, hogy uram, bocsáss meg, hogy annyi engelése volt a szívemben, olyan kemény voltam, hogy visszadobtam a Bibliát, mert nekem voltak a fújunk És akkor megérdezzük itt, hogy amikor egy idő után aztán az ember kezd a sötétség növekedni, kezd az elkeseredés növekedni, kezd a démoni pokoli a sátántól eredő elkeseredettség, igazá válni benne. Akkor, ha már minden, minden próbálkozásra, Eben. Istennek keresésére mellett mond az ember, mert én iszorom, hogy Hogy még egy, egy pici gyertyámi fényt sem látná. Annyira magáévá tette az ördög hazugságát. Tudjátok, életveszélyes. Sátának hinni. A sátának hinni halál. ha a sátánnak engedelmeskedni az a végzet. És mi? Tudod, mert úgy meggyőz téged, úgy meggyőz engem, hogy nekem a rossz kell, hogy De ez a sátán, ez a sátáni becsapás, az én rám nem igaz. Az ő rá igaz. Én menthető vagyok, én értem meghalt Jézus, én nekem van bűnbocsánat, én nekem van lehetőség, ő neki nincs lehetősége többet. Neked és nekem van, ha vétkezem is, van szó szólom az atyánál, ha bármit teszek, én el szoktam mondani, nem is tudok olyat tenni, amit az én Istenem meg nem bocsátanám az indirem. Mert ő az ő vérét adta, értem. A bíndbocsának vére. A szövetség megköttetett. És én azt mondtam, hogy a kegyelem ajtaja nyitva van. Mindig nyitva van. Addig ez nem zárodik, mert még most az üdvösség idején, ha én és te apám teszek tettem. Tudod, az az ajtó nyitva van. Ha te bemész, oda írgalmat nyersz. És ha én bemegyek, oda írgalmat nyer És tudod, elkeserítő, az képzeletek ezt az embert pálatostól. Itt egy bizonyságtépet olvastunk ebben a részben. Én hiszem, hogy Szent Szellemmel teljes volt Pálakosod, Amikor ezt elmondta, annyira tetszett nekem ez a két az újságban láttam, pilátus előtt most valami képeket. Tudatnak. és hát azt a pumpát, azt a fényüzést, meg a hatalmasságot nagyon szépen munkácsit lefestette ott, és aki segírke egérke <gül> a hatalmasság előtt szépen, szabadon, Szent Szelemmel elmondja az ő kis egyszerű Most képzétek el, ott van ez a Festus, ez egy ember volt, akik a zsidó volt, azért előtt pár neki, hogy úgy, de jó, itt vagy testvérem, vagy, és talán majd meg te megértesz engem, megérted, hogy nem vagyok bűnös, persze, hogy megérted És, és mm. az jutott eszembe, most képzeljétek el, ha én hitetlen társaságot elkezdenek mondani az evangéliumát. Tudjátok, volt Isten, itt fiam, megölték, aztán... Ö, Föltámadt, és hogyha már illetnék mondanám, és mentem az Amaszkuszi úton, ezért jött egy nagy fényes, én na menjök, esélyén tudok, értitek? És én hiszem, hogy Fesztus azt mondta, tudod mit pár én neked a sok tudomány, te dinka vagy, te, ér, te meg vagy valandóan, hát ki hiszi ezt te? Azt mondom, hogy három, három reakciót láthatunk, és a zsidók ragadtak meg engem, ugye itt volt ez a festőszalaki golondnak itt, és akkor az agrikálki, aki mondja, hogy hát te pár, még Most gondoljátok el azt a, a, a meggyőzést, amit ez a pálon keresztül szinte szemlélheti. Szemlélheti az egész világ. A keresztény vagy a kereszténytelen, vagy csak aki tudományból, vagy irodalomból, vagy műveltségből forgatja a Bibliát. Látnia kell, hogy itt miről van szó. Látnia kell azt a, azt a végzetes meggyőződést ezt az irgalmatlanságot. Talán nem egy esetben voltok, nem csak vér, az István vértanú halálának volt. Nagyon sok ember halálát végigvinztek. Most kérdezem én tőletek, hogy micsoda hatalmas erő volt az, ami így fogva tartotta. És tudod, ha Jézus Krisztus nem jelenik meg ott neki Damaszkuszi úton, én állítom nektek, hogy az egész életét a hívő hölgylésével végzik. És milyen felkenetéssel, miköze volt annak Istenhez? Miköze volt annak ö, a szent szellemhez? Miköze volt annak az egész dolognak a mennyhez? Semmi. Semmi. Jézus az Isten nevébe, a törvényeket olvasva. A törvényeket betöltve. Borzolni. Minden. Most képzeljétek el, letítsük vissza az, az én életemben, a te életedbe. Én el tudom mondani, és bizonyítani tudom nektek az én életemben keresztül, amikor a sátán meggyőz, téged vagy engem, nem teljesen mindegy, hogy kicsi dologgal vagy nagyja. A lényeg az, hogy téged az ellenség meggyőzött. Mert ha te hiszel, akkor te a halálnak hiszel. Ha te hiszel, egy hazugságnak hiszel. Furcsa mód mentegetik magukat az emberek. Én nem vagyok ilyen, meg nem vagyok olyan, meg amolyan bűnös. Teljesen mindegy, hogy miért. Nem a bűn a fontos, a bűnnek a neve. Népszerinti. Az engedés a fontos. Te egy idegen hatalomnak, egy idegen erőnek engedtél. Véged van, ember. A döntésemnek, a döntésednek azon nyomba következménye van. Ádámét döntöttek, gyerünk ki az Édenkertből. A férje Horváth döntött, Uram, Neked adom az életem, gyerünk be a békesség. A döntésednek, a döntésemnek azonnal mindig, a pillanatban érzed a szádon, az ízét, a szívedbe, a hidegét, a melegét. Te magad fogod érezni, hogy döntöttem, vagy, vagy rosszul döntöttem, vagy jól döntöttem. De nem ez a baj, hanem az a baj, én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy... Akik hittek neki, az ellenségnek, azokat egyfajta gyűjtő helyre, dogba, ha úgy tetszik, amit Pál Lapostol nagyon szépen leírt, hogy a bűnbe vesztegel ez a világ. Higgyétek el, aki hisz az ellenségnek, az szépen bekaszlizza egy bizonyos helyre. De az Úr Jézus mondja, a kecskék balra, a jók jobbra. A kiválasztatás folyik és folyt is a Földön végig és mindúttalak. Isten gondoskodott mindig arról, hogy az ő nevéről említés legyen. Az ő irgalma szinte fel legyen írva az égbe. A kegyelem, a menekülés útvonal mindig és minden nemzetben mindenhol elérhető volt, mert Isten erről gondoskodott. Soha senkit nem hagyott egyedül. Tudod, hogy miért nem? mert az Isten nem hazudik. Azt mondta, én eljövök, és megkeresem, akik elveszettek, aki és én elveszett. És tudod, arról akarok beszélni, azt emlegettem, hogy erről a dokról szeretnék beszélni. A begyűjtetve vagyunk, és vagy vannak, én már nem dicsőség az úrnak, és nagyon remélem, hogy kisek. És azért munkálkodjunk, hogy hogy ezekből a dolgokból hívjuk már ki az elveszetteket, azért lettünk hívőkké. Mert azok, ha nem térnek meg, ha az az ösztöken nem fáj elég, jó. adjunk állat Istennek, hogy volt egy Voltak profétáink, voltak Istenben hívő, igazán Istent visszatükröző emberek, miért? Nem önmagukért. Nem sokára itt a 27. fejezetben, nem sokáig, még, még Timóteust elkezdi szinte pályára állítani pálatostra, és kivézik. De ő Isten dicsőségéért, mert ahogy az ellenség tudta őt a gyilkosságokra is rávenni, És ahogy az ellenség engem is tudott meggyőzni, még a bímeseket meggyőzni. Úgy, Jézus Krisztus, én állítom, sokkal, de sokkal viadalmas abban megjössz az ő az ő ott létéről, az életedbe, a segítségéről, az irgalmáról. Én nagyon szeretném, hogyha ha minden ember átélne ezt a betakarást, amikor engem az én betakar. És elkezdtem sírni egy kis gyere. Köszönöm, Uram, hogy megtaláltam. Hálát adok neked. Otthon, hazaértem. Békességem van. Köszönöm neked, Istenem. És tudod, erről az okról akarok beszélni, az alkoholizmusomnak a és mondjam, járottam, hogy az éveket mondom, hogy a követően. Aztán, az én testvéremnél voltam, és hát annyira, annyira alakultak a dolgok, hogy úgy viselkedtem, hogy már a testvérem se fogadott be. Egyszerűen kizártok, és én ott maradtam a sengyibe, egy falu, egy idegen helyen, és befogadott egy cigány Isten kegyel. <gül> Szeret. Hogy ahogy voltam, a kis időmért befogadtam. Én utóval tudom, hogy az Isten kegyen. Isten szeretett Azt Aztán ott éltem át ezt a dokkolást. Tudod, nem kívánom senkinek, hogy ezt átélje, mert mert tényleg azt szeretném, hogy inkább térjen meg, mielőtt ez bekövetkezni. És úgy kezdődött az egész, hogy ugye nem mindig van alkohol a pénz, és ez is egy ilyen elvonuló nap volt, vagy fajnal volt, áncülött éjszaka, után nem tudom. És ugye nyár a madarak elkezdtek érni. És én hordoztam a szívembe az elvállásunknak, a fájdalmát, a kisfiam elvesztésének a keserűségét. Az emberek, hát akkor az utolsó mencsvának, az öcsém is kirulott. A, a magam ön a keserűségét, a reménytelenségét, és elkezdenek nekem énekelni a madagot. Ha tudtam volna, a kiaván hallgassatok el, hát én halott ember vagyok, mit akartok én, tudjátok mit? Én elmegyek innen, engem, én tartoztam egy csoporthoz, valakihez, itt hagytak, itt felejtettek. Én nekem semmi keresni való, mint ebben a vidámságban de az életben, én halott vagyok. Tudod, ez a meggyőzés. Ez a dobba zárás, és tudod, ezért van óriási feladatunk mint Tudjátok, hogy hányan van neki? Nem tudom, mondanak számokat Magyarországon. nem kell az alkoholizmushoz neki. Képzeljétek el, hogy az a narkó is, meg minden, amit, amit az, el... teljesen mindegy, hogy hogy hívja. Hisz neki. Magyarul? És tudod, hogy az ördög át tudja adni, amiről az előtt beszéltem, azt az érzést a teszedekbe? És tudod, hogy az ördögnek van hatalma, és megteszi mai napig Magyarország első önművikusoknak a Istenemet. Elhiteti veled, hogy ezen a világon nincs semmi keresni való? Na mennyi siküdtsz ki? Hát látod, ez se sikerült. Vagy hányszor próbálta? Nincs az felelősség az nekem és neked, hogy a munkahelyem ilyen nagyon nehéz. Én tudom, hogy az. Igen, én szoktam mondani, ezért, ezért halált hallok a idegennek bizonságot kell tenni. Tudod, le kell győzni egy bizonyos ellenálló erő. egy bizonyos benned munkálkodót, azt azért mondtam előbb, elfelejtettem folytatni Pilátusnál, hogy ott voltak azok a hatalmaságok, és a pici kis aposztor, és, és ugye, hogy ő neki volt ereje, nem bátlányi életett. Azt hiszitek, hogy az egyik napról a másikra történt pálaposztoron, hogy ott a király előtt beszélt és várta, hogy majd a Nérohoz, meg a császárhoz, Mit gondoltok, az ellenség milyen munkákat, milyen akna munkákat folytathatott? Vagy igyekezett folytatni? Vagy a te életedben, vagy az én életemben? Hogy oda nyúlnál, oda fölvennéd a Szentírást, vagy belenéznél, vagy, vagy elindulnál? Hatalma van az ellenség. Nem szabad belejátszni. Hatalma van, ereje van, és tudod, Azért mondtam, hogy a döntésednek következménye, hogy nagyon tetszik nekem az az igen, mostanában többször emléletem, amikor Péterre eh, mondja, hogy, hogy Ó Uram, nem eshet az neked, meg, hogy megöljenek, meg, meg, meg mit, hogy föltállasz, hogy ilyenek, mencsem tőle, de, de, és, és akkor azt mondja neki a, az Úr hogy Távasztőnöm sártam, Másik forintásból úgy van, hogy kerünk mögé sátalni. És döbbenetes felfedezést tehetsz, amit mondogatok itt, hogy a te döntésednek következ minden. A te és az én beleegyezésem nélkül semmit nem tehet veled az ellenség. Értitek? Először választási előjogod van. Miért? Mert Isten fiatal. Isten gyermeked. Isten akarattal, céllal, teremtet erre a földre, küldetéssel, ha úgy tetszik. Hányan ismerjük a küldetésünket? Hányan tudjuk azt, hogy milyen lehetőségeim vannak? Én most nagyon és mindig, és újabbak mindig az eszembe, be, hogy hol vagyunk mi hívők? Hol vagyunk mi, akik annyira mondjuk, hogy mi, mi, mi már mit tudom én, mióta keresztények vagyunk, meg ebben, meg abba meg annak a közösségben tartozok? Hol vagyunk? Visszük, tesszük. És ha nem élsz a választási előjogoddal, te magad szinte mondod az ördögnek, gyere öreg, azt építsd az akadályokat, a falakat, az árkok beleesünk minden. Hát ki engedte meg, hogy oda nemmére? Nagyon meglepette engem, mert a várnyancával kérdezte egy lántogatót, hogy mondjam én meg neki őszintén, hogy hát miért engedte meg az Isten az ördöget? Hát lett volna neki... Hát ő az Isten, miért nem úgy csinálta, hogy hát ne legyen Isten őt. visszautasítod, de az Isten fia vagy. És ezzel minden meg nagyon szóval. Dönts jó! És mögötted van. Az nem, nincs megírva, hogy nem fog a sarkadban volna, és az is sarkad. Az egész életed előtt nyitva van az út, a pálya, és neked gullog az ellenség hát, a hátad Így jó, Kezdjük megérteni, és én azért mondom, hogy amikor megtértem, arról tettem bizonyságot, hogy ilyen picik is, talán milliméterrel nem is lehet mérni, hogy mennyit mentem Isten felé. Tudod, ahogy a szívedbe elkezd az engedés Isten felé, hogy mondjam neked, ide a jég olvadni, döbbensz rá, és érzed meg, és látod meg. Uram, jó vagy. Uram, igaz vagy. Uram, hűséges vagy. És elkezd a, egy idő után a hívő életed egy izgalmas állapotba, egy, egy, egy jó állapotba jutni. Jó, Uram, téged követni. Szép téged követni. Jó neked adni az életen, hiszen te létezeld, élsz. Nincs ellenségem, nincs akad, van akadályom. Én az Isten herceg vagyok. Királyi herceg, ha úgy tetszik. Na és hiszen ha jól cselekszel, tudod, hogy Isten ezt adta vissza biztosba? Hogy ellenfővel járhatsz, és ellenfővel járhatod. Mindannyian. És ezt szeretné Isten látni, gyönyörködne bennünk. Nekem úgy tetszett, amikor itt hallottam először, hogy örül nekünk az Isten, kedvét leli bennünk. Hát nem hiszem el, hogy hogyha te fölfogod meg én, megérted észre, hogy a Teremtő Isten az én barátom. Akkor kérdezünk, ki, ki van le van írva, akkor ki ellenem? Kitől félek? Kitől reméget? Hát persze, hogy oda ment Pál Ákostól a, a királyok elé is. Nem hát, neki is rab, neki senki. És a szívéve Isten volt, szívére Isten békessébe, Isten igazsága. És amikor mondja, hogy Pál, hogy már itt oda nagyon tahulnál. A, a, tór, a, tórát, a törvényeket, meg a, törvényeket, a, a, a zsidó szokásokat, és akkor beszél Pál Köstől neki arról, hogy, hogy a feltámadásról. És azt mondja, én tudom, hogy te hiszem. Mert ezt megkérdezik, hogy ugye, amikor te hiszel a feltámadást, hiszem te. És nem is várja meg, hogy a abitba szóljon. Azt mondja, hogy én tudom, hogy te hiszem. Tudod, tudja miért a hétvára nem tudjuk. Egy borzalmas családnak a köszönöm, ez egy jókos mm. mindenbertől mm. van, mondani, csak, csak jót nem. És nem tudjuk a, a végehetni, hanem azt, aki betűvel, a hívő élet. Nem az a hívőséget utánszó élet. Nem a hívőséget akaró élet. Vagy afelé tartó élet. A hívő élet az élet. Önmaráda élet. Ha te Krisztussal élsz, és én Krisztussal élet, az én éltem. Újjá lesz. Újjá lesz a gondolkodásmódod, a mentalitásod, a hozzáállásod. Újjá lesz az a lany, a lusta, erővé erővé erővel telik meg. Hatalmas dolgokat tesz veled az Isten, ha te nagy Et là, c'est là. Je ne sais pas Et.